يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى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 Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul kembali di majlis ini yang membahas bahagian dari apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian dari ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari Ilmu Yang kita tuntut dari kitab Allah Dan dari sunnah Nabi SAW Menjadi hujjatun lana la alaina Menjadi hujjah Yang akan menyelamatkan kita Di hadapan Allah bukan yang membinasakan kita kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita tuntut dari ilmu ini memudahkan jalan kita menuju al-jannah kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah kawaidu salafiyah wa nasa'i hutaujihiyah lil khuruj min fitanil hizbiyah kaedah-kaedah salafiyah yang bermanfaat untuk dipelajari oleh setiap muslim agar dia selamat dari berbagai macam fitnah kesesatan dari fitnah hisbah yang sedang menimpa umat ini, maka dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti bimbingan para ulama ussala'f merupakan jalan keluar dari berbagai macam fitnah itu. Dan merupakan jalan keselamatan Yang akan membawa kita kepada kebahagiaan Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan Tiga kaedah Dari kaedah-kaedah salafiyah Maka sebelum kita melanjutkan ke kaedah yang keempat ada baiknya kita mengulangi terlebih dahulu secara ringkas Tiga kaedah yang telah kita jelaskan Kaedah yang pertama yaitu Kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran Dan Sunnah Dengan pemahaman Salaful Ummah tidak akan ada yang menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam penyimpangan dan kesatan kecuali berjalan di atas manhaj ini banyak dari kalangan manusia mereka mengaku berpegang kepada Alkitab dan Sunnah namun yang membedakan antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil adalah dalam hal Al-Kitab dan Al-Sunnah Dan mengamalkan dalam kehidupan Dan telah kita terangkan Dalil-dalil yang Mewajibkan Bagi setiap Muslim Untuk mengikat pemahamannya Dalam memahami Islam Dengan pemahaman As-salafus salih Kaedah yang kedua Adalah keyakinan Kita harus meyakini bahawa Jalan ini adalah jalan yang hak, Jalan yang benar Tidak ada jalan keselamatan Kecuali berjalan di atas manhaj salafi Manhajnya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Yang mengikuti jalan mereka bi ihsan. Iaitu bi itqan. Benar-benar berjalan di atas jalan mereka Mengikuti jejak mereka Tidak menyimpang dari bimbingan As-salafus salih Naka ini yang harus menjadi keyakinan kita Jangan sampai ada keraguan Jangan-jangan berjalan di atas mani salafi Membinasakan, mencelakakan Jangan kita harus meyakini sebab Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk berjalan di atas jalan tersebut. Telah kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Secara ringkas Ingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah nisa ayat 115. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nwallih ma tawalla Barang siapa yang menyimpang dari jalan Rasul Setelah jelas petunjuk hujah telah datang kepadanya. Namun dia tetap menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Jalannya para sahabat. Kaum mukminin ketika diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah as-sahabah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami kembalikan dia ke dalam Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kaidah yang ketiga: Luzumu kibaril ulama. Komitmen berjalan bersama dengan para ulama kibar. Para ulama besar ulama senior daripada al-ulama al-rabbaniyoon yang membimbing umat ini kepada kebenaran yang mengarahkan umat ini kepada al-haq dengan berpegang kepada jalannya para ulama maka kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kalian kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui dan kita berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khaufi ad'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum La apabila datang satu perkara dari hal-hal yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut kalau bukan ulama mereka langsung menyebarkan di tengah-tengah umat tidak mengerti tentang maslahat dan mafsadah kalau seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulul amri para ulama maka akan diketahui siapa yang mampu beristimbat yang memberikan solusi terbaik dari berbagai permasalahan yang terjadi kembali kepada ulama al-kibar merupakan hal yang wajib terlebih pada masa-masa fitnah dan telah kita sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud رضي الله تعالى لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم فإذا أخذ من صغارهم وشرارهم هلقوا Senantiasa manusia ini berjalan di atas kebaikan apabila mereka mengambil ilmu dari al-akabir, yaitu ulama usunnah us yang telah diketahui sepak terjang mereka di atas sunnah dan telah diketahui pengaruh positif dari dakwah mereka yang mengajak umat ini kepada sunnah. Dan orang-orang yang amanah. Apabila mereka mengambil ilmu dari sigar. Dari ahlul dolal. Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang. Ahlul bid'ah. Maka mereka akan binasa. Ini kaedah yang ketiga. Yang disebutkan dalam risalah ini. Kemudian kita berpindah ke kaedah yang berikutnya. Berkatal malaikat Khalifahul Allah Taala, kaedah yang keempat, wahyia anul ulama aladin alal haki yatama yazoon. Bahawa para ulama yang berjalan di atas kebenaran berbeda-beda keadaan mereka. Fahunaka farqu bainahum fi mada ma'rifatihim bil haqqi wal batil jublatan wa Maka terjadi perbedaan di antara ulama itu dalam hal pengenalan mereka kepada al haq atau al batil. Berbeda-beda baik secara global atau secara terperinci. Terkadang sebagian para ulama mereka berjalan di atas hak, berjalan di atas kebenaran. Namun dia lebih fokus kepada bidang ilmu tertentu. Misalnya dia lebih menguasai ilmu fikih lebih menguasai ilmu fikih. Adapun dalam hal aqidah, dia hanya mengetahui secara global. sebagian dari ulama ada yang lebih memfokuskan ilmunya kepada bidang aqidah, misalnya, atau kepada bidang fikih, atau kepada bidang tafsir. Dan pengetahuannya dalam ilmu yang lain kurang. Sebahagian para ulama ada yang lebih memfokuskan ilmunya dalam bidang usul, misalnya usul al-fiqih atau usul hadis. Namun kurang memahami dalam permasalahan manhaj seluk beluk kelompok-kelompok sesat kurang memahami secara rinci kurang memahami makar-makar orang-orang yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin maka hal-hal yang seperti ini ma'asyarul khu'arhimahkumullah harus kita fahami Meskipun mereka seluruhnya ulama usunnah, kita tidak meragukan bahawa mereka berjalan di atas al-haq dan mereka bahagian dari kibarul ulama yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, sebagaimana yang telah diterangkan pada kaedah yang ketiga baik para ulama yang dahulu maupun yang sekarang. سفرتي أحمد بن يحيا النجمي رحمه الله سماحة الشيخ النباز رحمه الله محمد بن صالح بن ثامين رحمه الله الشيخ مقبل الوادع رحمه الله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عبد المحسن العباد حفظه الله محمد أمان الجامع رحمه الله Rabiah ini hadal madkhali, hafizahullah dan yang lainnya. Walhamdulillah jumlah mereka banyak. Dari para ulama ussunnah. Kita harus memahami kedudukan mereka. Dan kita muliakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mamerintahkan kita untuk memuliakan para ulama namun keadaan ilmu mereka berbeda-beda hadhihi alqaidah la budda an natanabbaha laha li annana na'lamu anna, na anna hadzal 'alim mushtaghilun fi ar-raddi 'ala ahli albid'i wal ahwa' wa taqriri sunnah wa wa ila akhirih maka kaidah ini harus kita perhatikan sebab kita mengetahui bahawa si Fulan, seorang alim, dia ini menyebutkan, memfokuskan ilmunya dalam hal membantah ahlul bid'ah. Dan ahlul ahwa' membela sunnah, menetapkan sunnah dan seterusnya. فَهَذَا الْعَالِمُ الْمُشْتَقِلُ بِالْرَدِّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَىٰ يَعْلَمُ تَفَاصِيلَ هَذِهِ وَهَذِهِ Maka seorang alim yang banyak menyebutkan dirinya untuk membanta ahlul bid'ah dan ahlul ahwah dia tentu lebih mengetahui tentang rincian yang terdapat pada mereka yang berjalan di atas kesesatan dia tahu Membaca kitab-kitab mereka langsung dari sumber-sumber rujukan mereka. Fahad alil Hakki, akarabu alil Batil, ala'raf. Maka tentu seorang yang menyebutkan dirinya untuk membantah ahlul batil maka dia lebih mendekati kebenaran dan lebih mengerti tentang kebatilan. Lebih mengerti tentang kebatilan wahunaka alimun salafiyun ma'na syukku fi salafiyatihi abadan wa habibun ilayna dan di sana ada ulama, dia juga berjalan di atas manhad salafi kita tidak meragukan tentang salafiyahnya dan dia termasuk ulama yang kita cintai kita muliakan walakin kad yuhsinu vanna namun kadang-kadang dia berbaik sangka kepada sebagian orang. Wala ya'rifum ma'indal inda haula'il min madakhila wa makharij wa tahayul dinillahi azza wa sehingga dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka kaum tersebut yang menyimpang dari berbagai macam pemikiran mereka. Apa yang masuk, apa yang keluar sikap makar dan tipu dayanya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala fatajiduhu qad yudafiu anhum muhsinan bizhanni bihim wa huwa la yadri maka engkau mendapati seorang alim yang demikian terkadang membela mereka yang berjalan di atas kebatilan berbaik sangka kepada mereka karena dia tidak mengerti dia tidak tahu wa yadhunnu annahum ala alhaqi dan dia menyangka bahawa mereka ini berjalan di atas kebenaran semuanya ulama berjalan di atas sunnah berjalan di atas manhaj salafi namun berbeda antara kondisi sebagian ulama dari sebagian ulama yang lain sebagaimana yang beliau terangkan bahawa di antara para ulama ada yang mengetahui seluk-beluk dari penyimpangan-penyimpangan satu kelompok atau orang-orang tertentu dia kokoh dalam mempelajari aqidah, kokoh di atas manhaj ahlus sunnah mengerti lalu kemudian dia membaca kitab-kitab mereka yang berjalan di atas kesesatan Lalu kemudian membantah mereka dari sumber rujukan mereka sendiri. Dari tulisan-tulisan mereka. Maka orang yang seperti ini. Tak kala dia menyebutkan dirinya. Untuk membantah ahlul bid'ah. Ah dengan tujuan menasihati umat. Mengamalkan. Sabda Nabi sallallahu SAW. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat Maka Ulama yang menyebutkan diri Mempelajari penyimpangan-penyimpangan Dan fitnah Yang terdapat pada satu kelompok Demi untuk menasihati umat ini Menjalankan satu fardu kifayah yaitu membela sunnah Dan membantah kebatilan Dan ahlul batil dan telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu keutamaan seorang yang membantah ahlul haq membantah ahlul batil keutamaan ahlul haq yang membantah ahlul batil bahawa mereka melakukan itu bahagian dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan membantah kebatilan itu lebih afdal daripada mengamalkan Amalan-amalan sunnah, nafilah Salat sunnah Puasa sunnah Itu kemaslahatannya untuk Seorang yang mengamalkannya Tapi kalau membantah kebatilan Membantah penyimpangan Membantah bid'ah, ah, Maka ini maslahatnya Untuk keumuman kaum muslimin Agar mereka bisa membedakan mana yang hak Dan mana yang batil oleh karena itu wajib bagi kita masyarul ma ikhwah rahimakumullah memahami kedudukan para ulama dan kelebihan apa yang mereka miliki di zaman alimamu Ahmad rahimahullah pada saat terjadinya fitnah fitnah al-jahmiyah menyebarnya pemikiran jahmiyah menyebarnya pemikiran mu'tazilah menyebarnya kesesatan di tengah-tengah umat fitnah khulkul quran yang mengatakan al-quran itu makhluk dari kaum mu'tazilah jahmiyah sementara ahlus sunnati wal jamaah bersepakat tidak ada khilaf di kalangan ulama sunnah mengatakan bahwa al-quran kalamullah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk sebagian para ulama mereka disiksa diancam dengan berbagai macam hukuman termasuk alimamu Ahmad sebahagian mereka ingin melakukan pemberontakan terhadap penguasanya disebabkan karena menyebarnya penyimpangan ini dan mereka menerima pemikiran yang dibangun di atas kebatilan dan penyimpangan diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitab sunnah dari Abu Harith, beliau mengatakan: "Saatu Abu Abdullah fi amr kana hadath bi Baghdad waham kaum bil khuroj." Aku bertanya kepada Abu Abdullah, maksudnya Imam Ahmad, tentang sesuatu yang terjadi di Baghdad. Ada sebahagian kaum ingin melakukan pemberontakan, melawan penguasa maka aku pun mengatakan kepada Imam Ahmad ya Abu Abdullah, ma taqulu fil khuruj ma'aha ula'il qawm wahai Abu Abdillah apa pendapatmu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh mereka ini apakah boleh kita ikut serta bersama mereka sampai seperti itu Sebahagian kaum Muslimin ingin melakukan pemberontakan kepada penguasa. Faangkar dalikah alaihim wajalequl maka imamu Ahmad rahimahullah mengingkari mereka dan beliau mengatakan Subhanallah ad-dima ad-dima darah darah darah darah ditumpahkan. Yani apabila terjadi pemberontakan akan terjadi pertumpahan darah darah-darah kaum muslimin la ara dzalika wala aku tidak berpendapat bolehnya hal itu aku tidak memerintahkan untuk melakukan pemberontakan padahal al-Imam Muhammad rahimahullah beliau termasuk ulama yang paling sabar menghadapi berbagai macam penyiksaan dari pihak penguasa Namun beliau bersabar. Beliau bersabar dalam menghadapi fitnah tersebut. Beliau tidak menganjurkan umat untuk melakukan pemberontakan dan beliau tidak memerintahkannya. Al sabr ala manahnu fi khair min al fitna yusfaku fiha dimala, wajustabahu fiha al amwal, wajuntahku fiha al maharim. Bersabar. Dengan kondisi yang ada pada kita sekarang ini Meskipun terjadi penyimpangan sesatan, fitnah Bersabar dengan kondisi sekarang ini Itu masih lebih baik Dari fitnah yang menyebabkan tertumpahkannya darah-darah Dan dihalalkannya harta-harta Dan dirusaknya kehormatan Amalim tamakanan nasufi Ya'ni ayyaman fitnah Tidakkah engkau mengetahui apa yang dialami manusia, yaitu hari-hari yang penuh dengan fitnah? Lalu aku bertanya lagi kepada alimamu Ahmad Anasul Yomaa Aleisum fi Fitnah ya Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, bukankah manusia sekarang ini mereka telah terjatuh ke dalam fitnah, fitnah kesesatan, tersebarnya pemikiran Mu'tazilah Bukankah mereka telah terjatuh ke dalam fitnah? Kata Imam Ahmad rahimahullah wa ingkana fa innamah hiya fitdatun khassah. Fa idza waqa'a as-sayf 'ammatil fitnah wa inqata'atis subul. Meskipun itu fitnah. Memang benar itu fitnah. Namun itu fitnah yang khusus. Yang menimpa sebahagian orang. Itu fitnah yang khusus Namun apabila Pedang itu dijatuhkan Maksudnya terjadi pemberontakan Peperangan Maka fitnah menjadi fitnah yang umum Dan jalan-jalan pun Akan terputus Seorang takut untuk melakukan perjalanan Tidak ada rasa aman Disebabkan karena melemahnya Kekuatan keku para penguasa Terjadi pemberontakan maka kekacauan terjadi di mana-mana kehancuran dan itu yang terjadi kapan terjadi pemberontakan di sebuah negeri maka akan menyebabkan fitnah yang jauh lebih besar dari fitnah yang terjadi sebelum terjadinya pemberontakan ambil pengalaman dengan apa yang telah terjadi Baik yang terjadi di Mesir, yang terjadi di Suria, dan di tempat-tempat yang lainnya. Fitnah terus terjadi. Pertumpahan darah. Darah-darah kaum muslimin tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan mereka. Antara kaum muslimin bunuh-membunuh di antara mereka. Ini yang disebut oleh Imam Muhammad Rahimahullah Ta'ala fitnatun ammah. Fitnah yang bersifat umum yang meluas, sehingga jalan-jalan itu tidak lagi memiliki rasa aman. Orang melakukan perjalanan senantiasa merasakan ketakutan. As sabro ala hada, wayaslab la kadino kakhirulak. Maka bersabar dengan kondisi sekarang ini dan agamamu selamat itu masih lebih baik bagimu. Lalu beliau mengincari mereka yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa disebutkan oleh Ibn Muflih dalam Al-Adabu Syariyah siapa mereka ini yang hendak melakukan pemberontakan ini siapa kata Hanbal rahimahullah ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil wathiq ila Abi abi'adillah berkumpul para fuqaha'u Baghdad Pada masa khilafah Al-Wathiq mereka mendatangi Al-Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah Jadi yang ingin melakukan pemberontakan ini siapa? Fuqaha orang-orang yang faqih berilmu mereka ini Bukan orang yang sekedar punya semangat, bukan bukan orang yang sekedar memiliki hamasah, keberanian semangat dalam Islam namun tidak punya ilmu, bukan mereka ini fukaha Maka yang kata Syekh Muhammad bin Hadi al-Madhali ketika beliau menyebutkan kisah ini kata beliau pada masa-masa fitnah pasyatil uqul akal itu seakan-akan hilang yang bermain adalah perasaan hawa nafsu tidak lagi bersikap ilmiah dalam menyikapi sesuatu maka para fukuh Baghdad ini berkumpul mendatangi Abu Abdullah, Limam Muhammad mereka mengatakan innal amra qattafaqam sesungguhnya perkara ini semakin rumit semakin menyebar kesesatan yang mereka maksudkan adalah semakin menyebarnya pemikiran dan keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk dan yang semisalnya wala narba bimratih wala sultanih kami tidak rido dengan kepemimpinan dan kekuasaan Al-Watih mereka ingin mengkudeta Al-Watih Billah maka imamu Ahmad rahimahullah ta'ala mendebat mereka kata beliau alaikum bil inkar bi kulubikum wala takhla'u yadan min ta'ah wala tashuk'u asal muslimin hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian jangan kalian melepaskan bayat kalian terhadap penguasa jangan kalian memecahkan kekuatan kaum muslimin Walatasiqudima akum wa dima muslimina maakum jangan kalian menumpahkan darah darah kalian dan darah darah kaum muslimin bersama kalian. Wanzuru fi akibat abrakum wasbiru hatta yastarihabarun awyustrahumin fajir hendaknya kalian memikirkan akibat dari perbuatan kalian ini sabar kalian bersabarlah kalian sehingga orang yang taat istirahat tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang yang jahat dan kita selamat dari orang-orang yang fajir lalu kata beliau laisa hadza sawab hadza khilaful athar ini tidak benar ini menyelisihhi atharul salaf menyelisihhi bimbingan para ulama us salaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau mengatakan innakum satarauna ba'di atharan wa umuran tumkinrunaha Sesungguhnya kalian akan melihat di masa-masa yang akan datang penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya dan perkara-perkara yang kalian ingkari Maka para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah kata Nabi alaihissalatu wassalam isbiru isbiru addul haqqa alladhi alaikum wasalullaha haqqahum fasbiru hatta talqawni alil al hawk sabar kalian apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap penguasa kalian tunaikan apabila hak kalian dirampas maka Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersabar Sampai kalian menemui aku di telagaku Perhatikan dalam riwayat ini Kisah Imam Ahmad ini Bertemu dengan para fukaha Imam Ahmad rahimahullah sendirian Di sini tidak ada sistem demokrasi Yang terbanyak Yang memberontak Ini para fukaha Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala hanya sendirian nah. dibandingkan mereka para fukaha ini akan tetapi Al-Haq bersama Imam Ahmad Al-Athar bersama dengan Imam Ahmad banyaknya jumlah para fukaha yang ingin melakukan pemberontakan ketika itu tidak menunjukkan benarnya apa yang mereka amalkan karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengerti al-haq secara rinci dan kebatilan secara rinci. Di sinilah kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kapan seseorang lebih mengerti al-haq kebenaran secara rinci dan memahami kebatilan secara rinci, maka terselamatkan dia dari fitnah. Selamat dia dari fitnah. Nah, Maka demikian pula Mashyirokillaharhamu Kumaullah di antara ulama yang ada pada masa kita sekarang ini di antara mereka ada yang menyebutkan diri dengan hal-hal yang menjadi kemaslahatan yang besar bagi umat ini agar mereka tidak terjatuh ke dalam bid'ah, tidak terjatuh ke dalam hawa nafsu, tidak terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang menyesatkan yang seakan-akan mereka mendakwahkan kebenaran. Ada sebagian kelompok itu kan sangat tersamarkan ya. Ada yang jelas Misalnya uh, As-Sufiyah dengan berbagai macam Firqahnya Itu jelas As-Syi'ar-Rafidah Jelas Bagi seorang Salafi Sudah sangat mengetahui tentang makar-makar mereka Al-Mu'tazilah jelas Jahmiyah jelas Namun ada sebahagian Yang tersamarkan Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada As-salafiyah As-sururiyah Tidak jarang mereka mengaku sebagai salafi Ahlus sunnah Al-khawarij neo khawarij Tidak jarang mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah Bahkan Al-Qutubiyah Pemikiran-pemikiran Sayyid Qutub Tidak jarang mereka menisbatkan kepada Ahlus Sunnah Al-Ma'ribiyah Al-Halabiiyah Dari para pendukung pemikiran-pemikiran Ali Hasan Al-Halabi Abu'l Hasan Al-Ma'ribi Dan yang semisal mereka ini tersamarkan oleh sebagian ahlu sunnah. Tanpa bimbingan ulama, mereka tidak akan mengetahui. Secara zahir apa yang mereka lihat, kok sama seperti ahlu sunnah. Kitab yang mereka pelajari juga sama kelihatannya. Tambah lagi al-hajawira, al-hajuriyah. Mengikutnya Yahya Al-Hajuri Ditambah lagi Al-Hadadiyah Mengikutnya Mahmud Al-Haddad Ini semua mengaku sebagai Salafi Kalau tanpa bimbingan ulama Yang mengetahui Rincian penyimpangan yang ada pada mereka Tanpa bimbingan para ulama Sangat sulit bagi kita untuk mengetahui Ya Walhamdulillah sana ada para ulama Yang mereka Benar-benar mempelajari Bakar sebagian kaum Yang ingin Menjerumuskan As-salafiyun ahlu sunnah ke dalam penyimpangan Tanpa mereka menyadari Sehingga mereka menyangka bahawa mereka Berjalan di atas sunnah Padahal tidak demikian keadaannya Maka di antara para ulama, maashirul karimukumullah, ada yang mutakhsis. Mereka mengkhususkan diri mereka untuk mempelajari makar-makar yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Dan itu hal yang wajar. Ada yang, ada ulama yang mengetahui, ada pula ulama yang tidak mengetahui. Kalau mereka yang mengetahui, maka mereka mampu membedakan tidak mudah bagi al-hisbiyun orang-orang yang berjalan di atas asbiyah untuk mengelabui para ulama ini. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwal rahimakumullah, ihya'ut turats. Pada masa hidupnya al-allamah al-Albani rahimahullah mereka berupaya bagaimana caranya agar mereka berhasil mendapatkan rekomendasi dari al-Sheikh Al, Al Ban pada masa hidupnya mereka berhasil mendapatkan pujian dari sebagian ulama dari al-Sheikh bin Baz dapat tezkiah ya'ud-turah tapi perlu diketahui bahwa al-Sheikh bin Baz merekomendasi memuji dalam hal manhaj yang tertulis. Jadi ahli al-Turat uh, menulis manhaj mereka dalam beberapa poin bahawa kami berjalan di atas kitabullah, sunnah di atas manhajus Salaf, kami menyebarkan kitab-kitab kami ini dan seterusnya. Disebutkan manhajnya. Ya, semuanya kelihatannya baik. Dan para ulama menghukumi sesuatu tergantung dari penggambaran yang disampaikan kepadanya iya kan sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada seorang alim maka seorang alim menjawab sesuai dengan kadar pertanyaan yang disampaikan saya beri contoh sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani Rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrat ya dalam sahih al-adab al-mufrad diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adab Al-Mufrad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Inna fulanatan taqumu al-lail wa tasumu al-nahar wa taf'alu wa Rasulullah ada seorang wanita rajin melaksanakan qiyamul lail, salatul lail. Bagus kan? Salatul lail. Ibadahnya orang-orang yang saleh, Qiyamun lail Watasumun nahar Dan selalu berpuasa di siang hari Luar biasa wanita ini Malam hari dia qiyamun lail Di siang hari dia berpuasa Watafal watasaddaq Dan dia selalu mengerjakan ini ini Dan dia rajin bersedekah Ini baik semua Watu'zi jiranaha bilisanha. Namun wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Yang awal-awal semuanya baik, ya kan? Salatul Layl, puasa, bersedekah, amalam saleh. Tapi terakhirnya dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. apa kata Nabi saw? La khair fiha, dia minahalinar. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Wanita ini termasuk penghuni neraka. La ilaha illallah. tidak ada kebaikan pada wanita ini Nabi SAW menafikan kebaikan padanya Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh mufti Arab Saudi sebelum al-Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau menerangkan tentang jamaatul tabliq kata beliau jamaah jama ini tidak ada kebaikannya jamaah ini tidak ada kebaikannya ada yang komentar tidak benar fatwa ini masa jamaah tabliq tidak ada kebaikannya dia sholat kok dia puasa kok dia ngaji kok dia melakukan ini dan itu masa enggak ada kebaikan tidak benar fatwa ini ini komentarnya orang Bahlul Tidak mengerti Nabi SAW mengatakan tentang wanita ini La khaira fiha Tidak ada kebaikan sama sekali pada wanita ini Ia min ahli nar Penghuni neraka Lalu mereka bertanya lagi Wa fulana Tusallil maktubah atau sedekah bi athwar ada seorang wanita dia salat salat 5 waktu saja dia bukan orang yang rajin mengerjakan qiyamul lail dan kalau bersedekah bi athwar ya athwar yakni kalau bersedekah itu sedikit potongan keju ya. nah dia bersedekah dengan potongan keju Itu saya yang dia lakukan, walau tuh diahadan dan dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Nabi saw. Ia min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Padahal tidak disifati dengan sifat yang seperti sifat yang pertama. Tidak dikatakan dia rajin solatul na, dia rajin berpuasa di siang hari. Dia menegakkan kewajibannya, mengerjakan solat lima waktu dan dia bersedekah pun sedikit. Namun dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Nabi Alaihissalam, hiamin ahliil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Subhanallah. Jadi pertanyaan itu benar-benar memberi pengaruh. Eh ya kalau datang pada ulama, itu yang diterangkan baik semua. kegiatan kami dalam bidang ini bidang itu membantu anak yatim mendirikan sekolah, membangun masjid menggali sumur, mencetak kitab-kitab ha? tafsir imnul kathir sahihul bukhari, tafsirul karimul rahman dan seterusnya baik semua yang disebutkan ya para ulama rekomendasi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mereka nah coba ketika menyampaikan kegiatan sampaikan ya secara rinci jelaskan dengan sejujurnya bahwa di samping itu semua kami juga sibuk dalam politik nah. ya anggota anggota kami kami berusaha mengikat mereka dengan bayat wahai syekh ya dan kami juga um, mengundang ulama-ulama menurut kami seperti Abu Ishaq Al-Huwayni yang memiliki pemikiran takfir, mengafirkan kaum muslimin atau Muhammad Hasan Al-Misri. Dan kami juga berpemahaman tauhid itu terbagi menjadi empat, Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat dan tauhid al-hakimiyah. Guru kami adalah Syekh Abdurrahman Abdul, Abdul Khaliq. Jelaskan. Kira-kira apa komentar para masyayikh itu? Ya. Nah. Dan kami sangat membenci Syekh Rabi'. Syekh Rabi itu termasuk jamaah tahdzir. Terangkan. Nah, kalau jujur terangkan apa yang menjadi manhaj mereka. Sampaikan kepada para ulama tapi yang disampaikan baik-baiknya ini yang jadi masalah nah nah diantara ulama ada yang jeli ada yang faham ya. sehingga mereka tidak hanya mencukupkan dengan pertanyaan disampaikan pada mereka tapi mereka menelusuri apa sebenarnya gerakannya ah. al-albani rahimahullah ta'ala mengetahui siapa itu iya turat Berapa kali mereka berusaha mendapatkan rekomendasi kepada Syekh Al-Bani, datang dan membuat pertanyaan bagaimana cara supaya mendapatkan pujian, tidak juga mendapatkan pujian sampai beliau meninggal rahimahullahu taala. Karena beliau mengetahui siapa di balik ehya torat, apa amalan mereka. Dalam sekian banyak nasihat beliau, beliau menyampaikan bahwa saya memandang. Saudara-saudara kita yang mereka yang ada di Kuwait sana, mereka telah menempuh jalurnya al-ikhwanul muslimun dalam berpolitik. Ya. Mereka telah semakin menjauh. Itu nasihat beliau. Ketika Mukbel muhadzal wadiyah rahimahullah dan murid-muridnya membantah Abdurrahman al-Qalbi, oh, dilaporkan kepada Syekh Al-Bani. Di, diperdengarkan kasetnya apa perkataan Syekh Mukbil apa perkataan murid-muridnya apa komentar Syekh Halal Bani saya berada di belakang mereka saya bersama mereka subhanallah karena beliau mengetahui apa sepak terjang mereka yang ingin membuat makar kata para ulama tidaklah eh yaud turun ke sebuah negeri Melainkan dia pasti akan memucaplah ahlus sunnah Dan itu yang terjadi Itu yang terjadi Mereka memucaplah ahlus sunnah Di mana-mana Termasuk di negeri kita -rahi Oleh karena itu Para ulama Berbeda-beda Sebagian ulama ada yang berhusnudzan Berbaik sangka Ya Nah dia tidak menelusuri lebih jauh sehingga apa yang disampaikan kepadanya, maka dia menyikapi sesuai dengan tasawur pandangan atau kondisi yang disampaikan kepada mereka sehingga kadang-kadang keluar pujian terhadap sebagian mereka yang menyimpang ada ucapan al Qayyim al taala dalam kitabnya I'lam Al-Mu'aqi'in ini juga sangat penting Kaitannya dengan apa yang kita jelaskan Pada jilid 4 halaman 229 Ketika beliau menyebutkan faedah yang ke-44 Kata beliau Ya harumu alaihi iza ja'atuhu masalah Fiha tahayyul Ala isqati wajib Atau tahlilu muharram Atau makr Atau khida' Ayyu'ina al-mustafta fiha atau yang mustafat di dalamnya, dan menuntunnya ke arah yang diminta, atau menuntunnya dengan apa yang terlihat yang dapat Diharamkan bagi seorang alim apabila datang kepada satu masalah yang dalam permasalahan itu ada celah untuk membuat tipu daya hilah. Untuk menggugurkan sebuah kewajiban Atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Atau adanya sebuah makar Atau penipuan Maka diharamkan bagi seorang alim Untuk membantu seorang yang meminta fatwa Untuk melakukan apa yang dia inginkan Dan membimbingnya untuk Mencapai apa yang dia kehendaki atau dia berfatwa sesuai dengan yang Zahir Sehingga Yang bertanya ini Mendapatkan apa yang dia inginkan Diharamkan Jadi maksud beliau Seorang alim itu harus jeli Jangan seorang Yang datang kepadanya lalu kemudian bertanya Dia langsung menjawab sesuai dengan Apa yang dia tanyakan tanpa Memikirkan ini ke arah, arah kemana ini Pertanyaan Apa tujuannya apa maksudnya Jangan-jangan ada makar di balik itu Jangan-jangan ada penipuan Jangan-jangan ada tujuan untuk menggugurkan sebuah kewajiban Atau menghalalkan sebuah yang diharamkan nah, Seorang alim, seorang mufti harus jeli Namun Sepantasnya bagi dia Untuk mengetahui makar Manusia Penipuan mereka dan keadaan-keadaan mereka Dan tidak sepantasnya Dia berbaik sangka kepada orang Yang datang bertanya kepadanya ya. Jangan Kadang-kadang Seorang bertanya Dia sudah membuat pertanyaan sehingga Jawabannya itu sesuai dengan apa yang dia Inginkan dia datang bertanya kepada seorang alim ya syekh fulan di sana. itu dia mengaku ahlu sunnah keras pemikirannya hadda dia syekh dia suka mentahdir ya syekh bahkan saudara-saudaranya sendiri ditahdir apa nasihatmu syekh ya jelas sudah nasihatnya kemana arahnya Hah? ada seorang mengaku sunnah mengaku ahlu sunnah. tapi dia suka mentahdir saudaranya menurut pemahamannya dia ya, pemikirannya pemikiran hadda dia sudah diketahui ke arah mana yang dia inginkan yang dia maksudkan nah, jadi seorang mufti harus uh, memiliki basirah ya, mengetahui makar kadang-kadang ada seorang datang bertanya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sesuai dengan keinginannya Bukan sesuai dengan syariat ya. Dibuat pertanyaan itu Sedemikian rupa Lalu kemudian Diarahkan kepada apa yang dia inginkan Padahal Tidak demikian keadaannya Kata beliau Tidak sepantasnya seorang selalu berbaik sangka Kepada orang yang datang bertanya bal yakunu hadhiran fathiinan bi ahwal nasi wa umurihim namun hendaknya dia selalu berhati-hati ya fathiinan faqihan memahami tentang keadaan-keadaan manusia dan perbuatan mereka yuwaziruhu fiqhuhu fi syari maka dengan pemahamannya fikihnya di dalam syariat ini bisa membantu dia untuk mengetahui keadaan kaum tersebut Wa illamnya kun katalik zaga wa azaga. Kalau tidak demikian keadaannya, maka dia menyimpang dan dapat menyebabkan yang lainnya pun menyimpang. Wa kamin masalatin wahhiruha wahhirun jamil wa batinuha makrun wa khidahun wa zulmun. Berapa banyak sebuah permasalahan nampaknya wahirnya itu bagus. Tapi batinnya yang tersembunyi di balik itu adalah makar, penipuan dan kebaliman. Subhanallah. Ini yang terjadi. Apa yang disifatkan oleh Nulqaim rahimahullah taala. Lalu kata beliau, fal ghiru yan ila zahirha, wa yaqdi bi jawaze, wadul basira yanqudu maksi dah, wabatinya. Jadi ulama itu ada dua kata beliau dalam hal mengeluarkan fatwa yang pertama al-ghir ya. al-ghir yang dimaksud al-ghir yaitu se apa seorang alim yang yang dia tidak punya perasangka buruk kepada orang ini tidak waspada kepada orang yang bertanya pokoknya apa yang dia sampaikan dari pertanyaan, itulah yang akan dijawabnya maka dia selalu melihat kepada zahir dari pertanyaan lalu kemudian dia menghukumi oh ini boleh oh ini tidak mengapa ini al-ghir wadul basira beda halnya dengan seorang yang memiliki pandangan, pemahaman ya. mempelajari keadaan satu kaum adapun orang ini seorang alim yang memiliki basira maka dia akan Menelusuri tujuan dari pertanyaan itu Apa yang ada di balik pertanyaan tersebut Ada pun yang pertama Yang tidak punya apa, Sikap waspada perhatian Terhadap pertanyaan yang disampaikan Itu akan, akan Diperbolehkan sekian Banyak permasalahan dia memudahkan dalam mengeluarkan fatwa oh, ini tidak mengapa ini boleh ini baik ya kelompok ini kelompok yang baik tidak ada penyimpangan pada mereka dan seterusnya. Sebagaimana halnya seorang yang jahil tidak bisa membedakan mana uang dirham yang asli dan palsu maka dia mengambil semua. Watani yukhrizun zayfahah kama yukhrizun nafidu zayfan nukud. Adapun yang kedua yang waspada, yang mengetahui makar satu kaum ya, dia akan mengeluarkan dan membedakan mana yang asli dan mana yang palsu ke arah mana pertanyaan ini nah ke arah mana pertanyaan ini ada satu pengalaman ketika kami bermajlis di rumah al-allamah Rabi'i bin Hadal Madkali Hafizahullah ketika itu ada seorang yang yang masuk ke tempat Syekh, kita tidak mengenalnya dia mengaku uh, berasal dari kabilah yang sama dengan kabilahnya Hafiz bin Ahmad Al-Hakami Rahimahullah dia Al-Hakami di rumah Syekh Rabi'. I. Di situ ada murid-murid Syekh Rabiq yang biasa bersama Syekh Rabiq Juga tidak mengenal siapa orang ini Di majelis Syekh Rabiq Syekh Rabiq belum turun Belum turun di majelis Beliau masih di atas rumahnya Jadi kita sedang berkumpul Menunggu Syekh Rabiq keluar dari rumahnya Orang ini duduk Ngomong banyak Luar biasa Macam-macam omongannya Ya macam-macam omongannya nah, sebahagian itu terkagum-kagum dengan apa yang dia sampaikan seakan-akan apa yang dia sampaikan ini bagus ya. nyampaikan tentang dakwah, macam-macam yang dia sampaikan, tentang hafiz al-hakami dan seterusnya, entah dari mana orang ini, majhul nah maka ada salah seorang murid dari syekh mengatakan kamu jangan banyak berbicara di sini. Ini majelisnya Syekh Rabi'. Ya, tunggu beliau. Tidak lama kemudian turun Syekh Hafizahullah. Naam. Lalu sebelum memulai pelajaran, ini sudah mulai banyak bicara apa menyampaikan hal-hal kepada Syekh Rabi'. Namun Syekh Rabi', Syekh Rabi' tidak mengenal siapa dia. Tapi dari ucapannya ya ketika dia menyebut seseorang ketika itu ya Syekh fulan juga dari uh, Hakami demikian-demikian dan demikian keadaannya dia mengajar dan seterusnya dia memuji kata Syekh Rabi la itu ikhwani ikhwani orang itu udah naik diam dia ha ikhwan terangkan oleh Syekh Rabi nah terus mulai pelajaran ini orang Setiap kali Sheikh Rabi menerangkan selalu nyeletuk gitu. Ya, istidra etadhal. Apa istilah letog ya? Nah. Maksudnya kan diam, seperti murid-murid Syekh Rabi yang lain, diam pokoknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sheikh Ini Sheikh menjelaskan, eh nah Sheikh ini nul. nyeletuk. Nah. Tapi komentarnya jelek. Komentarnya itu subhanallah. Ada Syekh Robi, maka Syekh Robi yang berbicara. Sampai Syekh Robi sempat marah ketika itu. Nah, kamu ini menyebarkan cubuhan, kamu menyebarkan penyimpangan. Ini tidak benar, ini sesat dan seterusnya. Nah, dalam keadaan Syekh tidak mau tahu. Tapi dari ucapannya nampak. Nah, belum selesai pelajaran, sudah pergi dia. Sudah pergi. Nah, baru disampaikan kepada syekh syekh ini dari awal sebelum antum turun dia sudah banyak ngomong nah hey subhanallah ini orang baru pertama kali anda lihat dan dia lancang Allahumusta'ala jadi ma'asyarakat rahimahumullah ya seorang alim yang zulbasirah kata ibn Al qayyim rahimahullah dia mampu membedakan mana yang asli mana yang palsu Oh ini uang dirham asli, ini uang dirham palsu. Seperti itu keadaan. Waqam minbatilin yuhrizuhu rajul bihusni lathzhih, watanmiqih, waibrazih fi suratihaq. Berapa banyak kebatilan? Berapa banyak kebatilan? Seseorang mengeluarkannya dengan lafadz yang indah, dengan berbagai macam hiasan dan menampakkannya seolah-olah dalam bentuk kebenaran. Wa kam min haqqin yukhrijuhu bitahjini wa su'i ta'birihi fi surati batil. Dan berapa banyak pula kebenaran yang disampaikan oleh seseorang namun karena dia tidak pandai menyampaikannya, tidak pandai mengungkapkan sesuatu, jelek dalam mengungkapkan, akhirnya seakan-akan yang dia sampaikan kebatilan. Waman lahuh adna fitnah wahibrah la yakfale hidali orang yang memiliki kecerdasan, kecerdikan, pengalaman untuk mengetahui makar-makar sebagian kaum tidak akan tersamarkan baginya hal tersebut. Balhada aglabu ahwalin nas walikathratih wa shuratih yastaghni an al dan ini kebanyakan kondisi manusia seperti itu menyampaikan sesuatu seakan-akan kebenaran atau seorang yang membawa kebenaran karena tidak mampunya dia menyampaikan sehingga seakan-akan bukan kebenaran ya. ini banyak terjadi di kalangan manusia bahkan mayoritasnya terjadi demikian saking banyaknya dan sudah populernya hal ini tidak lagi membutuhkan permisalan-permisalan kata beliau bal man ta'ammalal maqalatil batilah wal bida'akullaha wajadaha qad akhrajaha wa ashabaha في قوالب مستحسنه وكسوها الفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها bahkan barang siapa yang memperhatikan makalah-makalah kebatilan dan seluruh bid'ah dia akan mendapati mereka yang menyampaikan makalah batil dan menyampaikan bid'ah tersebut dalam bentuk yang indah dalam bentuk yang sangat baik dan mereka menutupinya dengan lafaz-lafaz yang orang yang tidak mengetahui hakikatnya akan mudah untuk menerimanya subhanallah kata-kata indah innal bina inna minal bayani lasihara di antara penjelasan itu ada yang menyihir ya sekedar membaca atau mendengarkan kalimat-kalimat yang dia merasakan sangat menyentuh Masya Allah Ustadz Fulan Kalau menulis seakan-akan air mata ini berlinang Seakan-akan kalimat-kalimatnya itu Membuat menangis Masya Allah Ustadz Fulan ini Kalau menerangkan Waduh ilmunya sangat luas Bagaikan lautan yang tak menepi Yang tak ada tepinya wal haasil ma'asyaral ya, seorang yang tidak mengerti hakikat akan mudah terbawa oleh karena itu seorang penyair mengatakan wal haqqo qad ya'tarihi kebenaran itu kadang-kadang terasa buruk disebabkan karena buruknya seorang yang mengungkapkan dan menyampaikannya al alama muhammad bin ismail al amira sanani rahimahullah Beliau menyebutkan dalam kitabnya irsyadun Nukal Ila Taisir Al Istihat. Kata beliau, "Wahmin huna ulimat anna اختلاف الأئمة في تصحيح خبر من إمام و تضعي فيه من إمام آخر ناشئ عما تلقوه من أخبار العدول عن الرواتي. Kata beliau, dari sini diketahui bahwa perselisihan para imam dalam mensahihkan sebuah berita dalam membenarkan sebuah berita dari seorang imam atau melemahkannya dari imam yang lain itu disebabkan apa yang mereka terima dari berita para perawi-perawi yang adil dari perawi tersebut fahadzal imamin lam yablughu anirwati hadzal khabar alladhi hakama bi sihhatihi illa al-'adalah wa ad-dhabt maka seorang imam misalnya tidak sampai kepadanya dari perawi-perawi berita ini yang dia menghukumi bahawa riwayat ini sahih dia mendapatkan berita dari perawi-perawi yang siqah, adil dan dhabat maka dia pun membenarkan berita-berita mereka wa lihada tajidu man yata'akab ba'adhal ahadith alati sahahahah Imamun biqaulihi. Oleh karena itu engkau mendapati ada sebagian yang mengkritik sebagian hadis yang disahihkan oleh seorang imam maka dia mengomentari dia mengatakan kaifa tashhihu wa fihi fulanun kadzab. Bagaimana mungkin hadis ini disahihkan padahal ada si fulan, si fulan ini kadzab, pendusta. Jadi beliau menerangkan mengapa kadang-kadang terjadi perselisihan para ulama dalam mensahihkan sebuah hadis. ulama ini mengatakan hadis ini sahih yang lain mengatakan, eh gimana kamu mensahihkan, apakah kamu tidak mengatakan bahawa si fulan ini pendusta dia tidak tahu yang dia sangka perawinya itu semuanya thiqah, terpercaya nah sementara yang satu yang mengetahui bahawa orang ini bukan seorang perawi thiqah dia pendusta sehingga dia kadang heran Adanya sebagian ulama yang mensahihkan mensohihkan itu padahal ada seorang perawi yang dusta, wanahwahat dan yang semisalnya. Wa maulumun anna man sahha hada al lam yablughu anna fi rijalih kadhaban dan merupakan hal yang dimaklumi, bahawa ulama yang mensahihkan hadis itu tidak sampai kepadanya penjelasan bahawa diantara perawinya ternyata ada yang berdusta, ada yang diketahui sebagai pendusta. Yang dia ketahui bahawa semuanya sah. Wahadal Imamin balaghu min ahwal ruwati dalik al khabr, atau bagusihim adabul adala, wasuul al hifz, atau inqitaaul khabr, atau shuduzuhu, hakam alahih baidum Sedangkan Imam yang lain telah sampai kepadanya berita-berita tentang kondisi perawi tersebut, ya, sehingga dia menghukumi perawi itu bukan seorang perawi sah. Atau hafalannya buruk, atau ada yang terputus dalam sanad riwayatnya, atau hadis itu hadis yang syad, ganjil sehingga dia menghukum hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Wahada ma'arufun min jibblaatil 'ubaidi wa taba'iyhim. Wahada ma'arufun min jibblaatil 'ubaidi wa taba'iyhim. Dan ini hal yang diketahui dari keadaan manusia dan tabiat mereka. Lalu kata beliau, "Faminannasi man yaghlibu alayhi husnul wannifinnas." Di antara manusia ada yang lebih mengedepankan sikap husnul dzan. Selalu bersangka baik kepada manusia. Wa talaqqi aqwalihim dan menerima ucapan mereka menganggap bahawa si fulan ini jujur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ نَبَاهَةٌ وَفِطْنَةٌ وَطُولُ خِبْرَةٌ لِأَحْوَلِ النَّاسِ dan diantara para ulama' ada yang memiliki kecerdasan memiliki perhatian dan punya pengalaman yang panjang terhadap dalam mempelajari keadaan manusia فَلَا يَكْتَفِي بِالظَاهِرِ maka dia tidak mencukupkan dengan penampilan zahir saja Bal yufatishu anil hakeeq, fayaqaw alal haki was sawab. Namun dia meneliti dan mempelajari tentang hakikat yang ada sehingga yang demikian ini biasanya menyampaikan dia kepada kebenaran. Karena dia waspada, tidak setiap orang datang kepadanya dengan berpenampilan baik dia terima. Nah, karena seperti itu Mashyarul Khairahimakumullah. Terkadang ada sebahagian ahlul fitnah ketika dia mendatangi sebagian ulama itu menampakkan seolah-olah dia ya, punya keutama seolah-olah dia salafi nah. jadi ini ma'asyarakat yang terpenting bagi kita adalah mengetahui tentang kondisi para ulama ada ulama yang perhatian dalam urusan fitnah ini Jangan dikatakan bahwa mereka ini hanya fitnah, fitnah, fitnah saja. Terus membantah, membantah dan membantah. Subhanallah. Ya. Para ulama mereka menghabiskan masa hidup mereka. Untuk memelihara Islam. Memelihara sunnah dari berbagai macam penyimpangan yang terjadi. Dan itu adalah hal yang wajib bagi mereka yang mengetahui. Bayangkan kalau Syekh Robi Sudah tidak ingin mempelajari Makar-makar dari Ahlul Bidah Istirahat tidak lagi berbicara Tentang kesatan Syekh Ubaid diam Syekh Muhammad bin Hadi diam Syekh Salil Fawzan diam Tidak ada yang menerangkan Siapa yang berjalan Di atas hak dan siapa yang berjalan Di atas kebatilan orang-orang yang tidak mengerti tentang makar ahlul fitan mereka akan menyangka semuanya ulama, semuanya baik ya. Salman al-Audah Safar al-Hawali itu pada masanya yang saya dengar sekarang dia sudah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk tampil karena pemikiran-pemikiran yang menyesatkan yang mendukung ikhwan Muslimin. dahulu di masa-masa jayanya ini muridnya Muhammad Surur, Salman Safar. Itu kalau dia mengisi, masjid penuh. Ya. Nah, terkhusus para pemuda, semangat mendengarkan kajian kajiannya, ceramah ceramahnya. Nah. Sementara para ulama. Al-Sheikh bin Baz Al-Sheikh uh, Para masyayikh Tidak seperti itu keadaannya Kalau tidak diterangkan tentang penyimpangan mereka Maka orang akan melihat Oh ini Masya Allah pasti ulama ini Nah, Kalau seperti sekarang ya Seperti Muhammad Al-Arifi Ini Salman yang baru Salman Al-Auda itu sudah mulai menua ya. Si Al-Arifi ini model baru Salman al auda jenis yang baru. Nah, itu juga tampil banyak pengagumnya. Naa, asy-Syukural-Khairahimakumullah. Kalau tidak ada yang menerangkan, para ulama semuanya diam. Sudah jangan berbicara tentang dahi, jangan suka mentahdir. Sudah tidak akan bisa dibedakan mana yang berjalan di atas al-Haq dan mana yang berjalan di atas makar dalam keadaan dia mengaku sebagai salafi dan ini musibah bagi umat ini ma'asyarul khairahumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah azza wa wajalla memanjangkan umur para ulama yang mereka menghabiskan umurnya untuk dakwah ini dan membela dakwah salafiyah dari berbagai macam Fitnah dan kotoran hizbiah. Nah, nah, di antara ulama ada yang itu tadi suka berhusnubwan, ya. berperasaan baik kepada orang yang datang kepadanya, sehingga dia menyikapi baik orang ini lahirnya baik. Sehingga terkadang dia memujinya, terkadang dia memberikan pujian, karena husnubwan. Persangkaan baik kepada orang tersebut atau kepada kelompok. Fama mau kifus salafi ma'ahaul ulama. Lalu apa sikap seorang salafi ahlu sunnah bersama dengan ulama ini, ulama yang kadang-kadang memuji sebahagian tokoh atau sebahagian kelompok? Mau An umyizah bainal al Mashayikh salafiyin wa Mashayikh sunnah sikapku adalah membedakan mana ulama salafiyin dan ulama sunnah ya. yang mengerti dan mana yang kurang mengerti tentang hal tersebut dibedakan fakullama kana alim wa arafa bi ahwali ha'ulain nas kullama kana bi idnillah azza wa jal muwafaqan Setiap kali seorang alim lebih mengetahui tentang keadaan manusia itu, makar mereka, sikap-sikap mereka, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia biasanya lebih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lil haqq aqrab bi idznillah dan kepada kebenaran itu lebih dekat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Rabi' misalnya syahidalahul masyaih salafiyuna kulluhum oleh karena itu syekh rabi' i. misalnya para masyaih salafiyun mempersaksikan tentang ilmu syekh rabi' dalam hal ini semua masyaih baik yang telah meninggal dari guru-guru beliau atau yang masih hidup sekarang ini semuanya memuji syekh rabi' i yakni, rajulun tafarrada bi hadha bab Ya'ni beliau seseorang yang bersendiri dalam bab ini, bab al-jarh wa at-ta'dil. Wa ma yakadu yatakallamu fi ahadin illa wa huwa Allah kama la min bab al-asabiyah aw Dan beliau seseorang yang tidaklah beliau berbicara tentang seorang melainkan insya Allah sebagaimana yang beliau sampaikan bukan karena kita fanatik atau terlalu mengagungkan beliau bukan karena ilmu beliau telah disaksikan oleh para ulama yang bisa mengenal ulama itu adalah ulama Ya, seorang yang punya keahlian yang bisa mengukur keahlian seseorang adalah yang punya keahlian itu iya kan Maka seorang dinilai apakah dia berilmu Dalam bidang tersebut Kecuali yang memiliki ilmu tentangnya Siapa yang mempersaksikan Ilmunya Syekh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala Al-Albani Rahimahullah Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Ketika beliau masih hidup dalam ucapan-ucapan beliau melalui kaset-kaset uh, yang direkam dari suara beliau memberikan pujian pada Syekh Rabi'i saya tidak mengetahui dari tulisan-tulisan Syekh Rabi'i sesuatu yang perlu dikritik saya tidak tahu bahkan orang yang mengkritik beliau dialah yang patut dikritik Padahal ini Sheikh Al-Bani Gurunya Sheikh Rabi Guru yang menilai murid Orang yang berbicara keburukan kepada Dua Sheikh, Sheikh Mukbil dan Sheikh Rabi Maka dia salah satu dari dua keadaan Yang pertama jahil Dia tidak tahu siapa kedua Sheikh ini Maka diajari, dinasihati Yang kedua Sahibu hawa Pengikut hawa nafsu Al-Sheikh Mugbil Rahimahullah Pada masa beliau Al-Sheikh Mugbil Rahimahullah Beliau mengatakan Siapa yang dikatakan oleh Al-Sheikh Rabi' bahawa dia Hizbi Suatu saat akan tersingkap Bahawa dia benar-benar seorang Hizbi Bukan karena fanatik Yang menilai Al-Sheikh Rabi' adalah al-ulama Ya Ar-Rabaniun. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama Mengatakan bahawa Syekh Rabi itu masum, Tidak pernah salah Tidak ada yang mengatakan demikian Atau yang mengatakan bahawa ucapan Syekh Rabi itu Bagaikan wahyu Yang turun dari langit Tidak ada para ulama yang mengatakan demikian Akan tetapi Pembahasan-pembahasan ilmiah Permasalahan masalah al haq atau al batil para ulama yang menilai ini penilaian para ulama Syaikh bin Baz berapa kali beliau menulis surat meminta penjelasan kepada Syekh Rabi' tentang beberapa tokoh karena beliau tidak mengetahui di antaranya Abdul A'la al Maududi surat resmi dari Syekh bin Baz Syekh Muhammad bin al Utsaimin Ketika beliau ditanya tentang Sayyid Qutb, kata beliau, "Telah saya tentang kitab-kitab Sayyid Qutb sedikit." Saya arahkan kalian untuk bertanya kepada Syekh Rabi An-Hadil Al-Madkhali, hafizahhu. Ini para ulama. Mereka mempersaksikan kebaikan pada Syekh Rabi. Mereka telah meninggal, yang hidup pun masih memberi pujian. Ahmad Njahyan Najmi Rahimahullah pada masa hidupnya memberi pujan pada Syekh Rabi' Zaid Al-Madkhali memberi pujan pada Syekh Rabi' pada masa hidupnya dan mikian pula para ulama' yang masih hidup masih juga mengatakan bahawa Syekh Rabi' seperti itu imam dalam hal ini yang paling mengerti tentang makar-makar Al-Hizbiyyah Al-Syekh Saleh Al-Fauzan, Muhammad bin Hadi Al-Batholi, Ubayd Al-Jabri dan yang lainnya dari para ulama. Nah, sehingga apa yang beliau sampaikan seringkali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan fulan hizbi, itu bukan asal keluar begitu saja. Ya. Itu beliau sudah melewati tahap Mempelajari Bukan sekali ketemu Kamu Hizbi Kamu Tidak Kalau mengetahui tentang Syekh Robi Bagaimana usaha beliau menasihati Sebagian mereka menyimpang ya. Ali Hasan Al-Halabi 12 tahun Beliau menasihati Ali Hasan Al-Halabi Tentu diam-diam Gak ada yang tahu Di masa-masa berjayanya Ali Hasan Al-Halabi Orang-orang mengulu Ini muridnya Syekh Al-Badi Beliau terus menasihati Abul Hassan Al-Ma'ribi Berkali-kali terus dinasihati Secara rahasia tentunya Abul Hassan Al-Ma'ribi menulis kitab yang menerangkan tentang akidahnya As-Sirajul Wahaj dikirimkan pada Syekh Rabi. Syekh Rabi mengritik dalam sekian banyak poin dalam kitab tersebut. Dikirim balik kepada Abdul Hasan, dicetak tidak ada kritikan Syekh Rabi. Tidak ditampilkan. Terus dinasihati. Nah, Yahya Al-Hajuri 7 tahun dinasihati oleh Syekh Rabi jadi ketika beliau menghukumi beliau mempelajari pengalaman ya. baik melalui suaranya baik melalui orang-orang yang fiqh yang menyampaikan kepadanya sehingga beliau ketika menilai fulan demikian maka itu penilaian dari seorang alim yang sudah melalui sekian fase pelajaran Nah, ada yang mengatakan bahawa sebagian mereka itu menganggap perkataan Syekh Rabi itu wahyu yang turun dari langit siapa? dan kamu itu siapa? sekedar punya gelar magister atau doktor itu tidak cukup dan siapa yang mendahului kamu mengucapkan itu dari ulama ada lagi sebagian orang-orang bodoh Mengatakan ah, Syekh Robi itu kan bukan Yang menjamin kita masuk surga Siapa yang bisa berjaminan bahawa Kalau kita bersama Syekh Robi bisa masuk surga Ayo siapa Ini Bodohnya luar biasa Lebih bodoh dia daripada Keledai Naamah tidak memahami qawaid ahli sunnah para ulama tidak ada yang mengatakan demikian ya para ulama memberi pujian kepada syekh termasuk ketika kita ziarah ke tempat syekh Rabi' hafizahullah dengan beberapa ustaz ketika itu datang seorang syekh yang sudah berusia tua Muhammad bin Abdul Wahab al-Banna tua. Beliau sudah meninggal Syekh. Rahimahullah. Naam. Dia datang, dia datang hanya sekedar untuk memberi selamat kepada Syekh Rabi. Tentang satu risalah yang ditulis oleh beliau menerangkan al-haq, menjelaskan kebatilan. Dia datang untuk memberi selamat. Masyaallah, kitab ini bagus sekali. Ya, sangat bermanfaat. Ini Syekh Kabir. nah beberapa menit, sudah pulang sekedar itu saja sempat meminta kepada syekh apabila punya kesempatan untuk mengajar di Makkah, di Masjidil haram di Makkah namun syekh menolak beliau uh, kesehatan beliau sudah terganggu Hafizullah Ta'ala jadi demikianlah para ulama saling menyaksikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya لماذا قال العلماء ان الشيخ ربي انه para ulama mereka mengatakan tentang Syekh Rabi bahawa beliau diberi taufiq ketika membantah ahli bidah inna maqaluhu li Syekh Rabi hafidhahullah ishtaghala birraddi ala ahlil bidah ala ikhtilafi bidaihim wa dhalalihim min hizbiyina wa sufiyina mereka mengatakan itu karena Syekh Rabi hafidhahullah menyibukkan diri untuk membantah ahlul bidah dengan berbagai macam jenis bidah mereka dan kesesatan mereka dari hizbi, sufi, rafiḍah dan yang lainnya. Ma raṣa amr wa khabara wa ta'amala ma ha'ula. Beliau mempelajari hal ini. Dan beliau berpengalaman tentang hal ini. Dan beliau bermuamalah dengan mereka. Wa ya'rifu asalibahum sehingga beliau mengetahui apa uslub-uslub mereka. Metode-metode Dakwah mereka, fakahana muwaffaqan fil qalib bifulaihi Taala, maka beliau secara umum diberi taufik oleh Allah subhanahu wa taala. Fahazhih alqaidah, yapulu biah jawab an kathir min alshubah alati dutharu bina salafin, pina yaataru almuatib, bia n fulan min alnas alaldi jarrahu alulama, qad zakahu biaqal mushayikh Maka dengan kaedah ini, maka bisa kita menjawab pertanyaan sekian banyak syubhat yang diarahkan kepada salafiyin ketika ada yang mengkritik bahawa si fulan meskipun dicercah oleh para ulama namun sebagian masyayikh masih merekomendasi dan memuji karena para ulama itu kadang-kadang mereka ini, ahlul fitan suka menabrakan sebagian ulama dengan perkataan ulama yang lain sehingga seakan-akan ulamak itu berselisih eh meskipun fulan mencercap meskipun fulan mengatakan hisbi tapi masih ada yang memujinya masih ada yang memujinya dari ulama salafiyin kita tidak meragukan nah ini kita menjawab dengan kaedah ini fayuqal maka dikatakan pada mereka humma syayikh salafiyun la yatakallamu fihim insan ala sunnah mereka betul para ulama salafiyun. seorang tidak membicarakan mereka nah sabuhum kadzalik wa la nuzaki allahi ahada kami menyangka demikian dan kita tidak menyucikan siapapun dari Allah subhanahu wa ta'ala kami tidak menyucikan atas Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun fakaifa yuzakuna ba'dhal ashkhas almunharifin alladhina yurddu alaihim almasyaikhul akharun Lalu bagaimana sebagian ulama merekomendasi memuji sebagian orang yang menyimpang yang telah dibantah oleh para ulama yang lain? Fal jawabuh. Maka jawabannya, anna kaida tabaqtal qa'idat asabiqah ta'lamu mathalan anna ha'ula'i al masyayikha alladzina yuzakkuna al majruhin wa la ya'lamuna bi haqiqati halihim. Apabila engkau menerapkan kaidah ini Misalnya, kau mengetahui bahwa sebagian ulama merekomendasi sebagian orang-orang yang dicela para ulama yang lain, yang menyimpang. Mereka tidak mengetahui hakikat orang-orang tersebut. Ya. Biasanya mereka ini al-luhaufan fitil hadil masail. Biasanya yang memuji itu jarang sekali berbicara masalah fitnah, jarang sekali berbicara tentang hizbiyah, penyimpangan sebagian kaum. Itu jarang waktu tampil alehim ba'dhal halil umur sehingga tersamarkan bagian-bagian hal-hal ini nah sebagai contoh misal uh, waasiyullah al-abbasi seorang alim di antara ulama kibar waasiyullah al-abbasi hafizhahullah ta'ala beliau masih hidup beliau mengajar di Masjidil Haram nah beliau mentazkiyah Memuji Orang-orang yang disebut Masyayikh Al-Urdun Syekh-syekh yang datang dari Jordan Ali Hasan, Salim Al-Hilali Musa Nasr dan yang lainnya Itu ditazkiah dipuji. Nah Dan suaranya ada Lalu Apakah dengan pujian tersebut Lalu kita menutup diri dari bantahan para ulama terhadap mereka yang menerangkan tentang penyimpangan mereka. Apakah kita menutup mata? Naam. Dengan alasan ada ulama yang mentazkiyah. Ada ulama yang memuji. Maka kita mengatakan terapkan kaidah ini. Bahawa para ulama yang memberikan pujian tidak mengetahui makar yang ada pada mereka secara zahir apa yang disampaikan kelihatannya benar ya dan tidak menyampaikan hal-hal yang menyebab, yang menjadi sebab penyimpangannya, dia tidak menyampaikan dan tidak sampai kepada syekh tersebut maka pujian itu bukan dalil untuk mengatakan bahwa mereka berjalan di atas kebaikan atau mengatakan, oh berarti para ulama berselisih berarti masalah istihad siapa yang mentahdir silahkan siapa yang muji silahkan tidak demikian tidak diterapkan faedah tersebut yang diterapkan dalam hal ini adalah al-musbitu muqaddam 'ala nafi yang mengetahui penyimpangan itu didahulukan ucapannya daripada yang memujinya yang tidak mengetahui penyimpangan mereka terjatuh dalam pemikiran irja murji'ah ini Ali Hasan al-Halabi ketika Murad Syukri Murad Syukri juga dari Yordania itu mengeluarkan tulisan tentang pembahasan iman dan dia terjatuh ke dalam pemikiran murji'ah keluar fatwa dari Allah jannah tu dah mentahdir tulisannya muharrachukri mentahdir tulisannya muharrachukri itu yang memberi mukadimah yang memberi apa apa istilah mukadimah ya atau merekomendasikan alih Hasan al Halimi begitu ditahdir maka dia berlepas diri namun tidak berapa lama dia menulis dua risalah yang berkaitan dengan masalah takfir lagi-lagi dia menegaskan pemikiran murjiah di dalam kitab tersebut dalam dua risalah yang ditulisnya keluar fatwa para ulama mentahdir dari dua kitabnya Ali Hasan Al-Halabi dan ternyata belum juga bertawbad ya. fatwa lajna daimah ini menurut Ali Hasan dibantah dia membantahnya dalam sekian banyak halaman, ratusan halaman. Nah, dan dia mengaku bahawa dia belum merujuk ya. dalam dialognya dia Ali Hasan Al Halabi dengan uh, para napi Khawarij di Nusa Kambangan. Dia mengaku bahawa dia belum rujuk dari kitabnya tersebut. Bahkan dia semakin menguatkan, menganggap fatwa para ulama ulama jenah daima salah. Allahumma astaghfirullah dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya maka para ulama yang mentahzir mengetahui penyimpangan tersebut nah nah sebagian para ulama tidak mengetahui kondisinya la liannahum yuwafiquna haula al-mubtadi'ah la badan bukan karena para ulama yang memuji ini berjalan bersama ahlul bidah tidak hum ab'adun nas an hadzal amr mereka jauh dari hal ini walakin haula al-muqtadi'ah Yaitu naitamasahuna bihim wa yabkuna bidumui tamasiih namun ahlul bidah ini itu mendatangi sebagian ulama memelas-melas kepada mereka dan menangis seperti tangisan buaya Buaya itu kayak nangis gitu tapi begitu mendekat habis terkam wa yadhhiruna lahum sunnah menampakkan seolah-olah mereka itu di atas Sunnah, wa anhum yuridun al wa anhum madzllumun. Bahawa mereka menginginkan kebenaran, mereka ini terzolimi. Jadi ketika ulama mentahdir, mereka mengatakan bahawa mereka orang-orang terzolimi. Fal Masya'ikhu kad yudafiun anhum, zhalan minhum anhum madzllumun, wa anhum alal Haq. Maka sebagian ulama, masyayikh kadang-kadang membela mereka dengan bersangka baik kepada mereka bahawa mereka orang-orang terzolimi dan mereka berjalan di atas kebenaran. Fa lidhalik, itu, apabila kita mengetahui kaidah ini, maka kita akan keluar dari berbagai macam problem yang yang sering disebarkan di tengah-tengah Ahlus Sunnah syubhat-syubhat yang seperti ini. Tayyib sampai di sini insyaallah ikhwan, kita lanjutkan setelah salatul maghrib. وآخره دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته